Не може цього бути. То ти, Васильку? Ліда, скрикнув Василь, схопивши в обійми дівчину. Лідуся, і ти тут? Ганна дивилася на них і шепотіла. Бог добрий, що зазнає моя доня, хоч крихту любові? Який же ти ласкавий до нас, Господи! Ранок зітхнув леготом і затрухтів листям трепити біля воріт. Гості ще спали, а сонце вже піднялося на добру кочергу. Спивало росу з трав і квітів, крізь відчинені вікна вливався до кімнати запаморочливий запах стиглого літа. Ганна порилася на кухні, готувала сніданок і сама собі не могла пояснити, спала вона цієї ночі чи ні. І все те їй не снилося чи продумалося у півсні, боялася чимось дзенькнути. Баняком або ложкою, хай гості добре відпочинуть, і не знали, що у світлиці вже зібраний стояв перед божницею Мирон Шанкарук і не відривав очей від Гардана. Аж тепер він остаточно впізнав прикрасу і достоменно згадав, де її вперше побачив. А Йосафат ще вчора, видно, догадався, перед сном дотикнувся до Гардана і значуще позирнув на Мирона, так нічого й не сказавши. Тільки їх два з Боднарівки залишилися у краю. А села не стало, витерлося воно назавши з районних списків. І, напевне, до сьогодні старі пожари ще укрилися дикорослями або поросли сивою бучиною, бо майже півстоліття минуло відтоді, як червонорубашний загін майора Молі напустив Боднарівку, а згодом і сусідню сакатуру з димом. І ці села зникли з людської пам'яті, забули про них, і власті мущі. А тому професор Юлинин і письменник Шенкарук вважалися людьми ні звідки, з міфічного запруття. І ніхто ніколи не докупувався до їхнього родоводу, бо в нещастя щастя їх постигло. Навіть шнурові книги в сільрадах згоріли. Так пропадає пам'ять по сім'ях, родах і народах. Тож Йосафат шукав свого начала в таємничих математичних нетрях. І була та глибінь бездонною, мов космос, вічною, як Деміру, і щораз та упевненіше переконувався студент фізико-математичного факультету, що він, єдиний з усіх свідомих істот на планеті, які теж належать до Всесвіту, зумів визначити в ньому свої координати, і маловартними здавалися йому пристрасті, що спонукують людство до жорстоких воїн у пошуку земного місця. Поглядаючи з глибин вічності, Йосафад вважав суспільні, ідеологічні, релігійні, національні, державні догми марними перед ведучу космічного простору, який володіє началом людського духа, яким людський дух спроможний заволодіти, якщо збагне його вічність. Обидва хлопці мешкали в гуртожитку в одній кімнаті. У добрій злагоді, такі не схожі характерами і уподобаннями, обидва в суботній і недільній вечори ходили підробляти вантажниками на товарній станції головного двірця, та під замча обидва до знемоги гарбили знання у бібліотеках, а у вільний час гаряче сперечалися. Мирон намагався стягнути приятеля зверховіть космосу на грішну землю. На Йософатова свобода здавалася Миронові ідеалістичною, Йософат брав її в послуги для самозаспокоєння, для втечі від жорстокостей життя, для загоювання болю від втрати всього того, що колись було йому рідне, любе, кохане, і та втеча абстракцію лікуючи спороджувала в ньому нігілізм, зверхню самодостатність і, що найгірше, родову байдужість». «Я хочу, щоб люди зрівнялися у пізнанні всесвітньої гармонії», – говорив Йосафат. «Рівність, можлива тільки в стаді», – відповідав Мирон. «Ти маєш на увазі рівність матеріально, а я ж кажу про нашу рівнозначність перед деміургом». «А чому не перед пам'яттю, сумлінням, людським судом?» «Людський суд – то насильство над особистістю, хіба ти не бачиш цього довкруж?» «Бачу, але ти говориш про злочинне насильство». Звичайно, боєше насильство над самим собою – це удосконалення душі. Для чого прагнеш удосконалювати душу? Для пізнання космічного та інопису. І в цьому мені допоможе не література, а математика, фізика, астрономія. Мирон пів. Та як же без духовного ґрунту зможеш удосконалити душу? Ти хто юсафата, уламок метеориту чи продукт живої космічної пилинки, яку приніс на своєму вістрі з небесних глибин сонячний промінь, щоб у благодатному земному середовищі з неї витворилася мисляча істота?